Hjärtligt välkomna till Sverige, Demokraterna, Radio SD, din nationella röst på 8 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördagen den 17 maj, är det Staffan Arnberg och David Bergqvist som sänder nu här en tema. Välkommen David. Tack så mycket. Och den här direktsändningen sänds även i repris i morgon, söndag 18 maj klockan nio. Och även en andra repris på torsdagen den 22 maj klockan 20.30. Och, och sprid ut det gärna till alla vänner och bekanta. Det går även att få in Radio SD på vårt partiorgan sdkuriren.se. Där är det upplagrade program. Men det går även att lyssna direkt via nätet på naradio.se. Vill ni beställa ett infopaket eller eventuellt bli medlemmar så går ni in på vår hemsida, det är då Sverigedemokraterna.se Eller du går också att ringa till vårt kansli, öppet vardagar 10-17 på 50 00, 00 50 och det är 08 då för ni som bor utanför Storstockholm.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 Flyktingar som söker sig till Sverige ska, efter identifikation och uppfyllelse av genève kriterium, konsekvent tilldelas temporärt uppehållstillstånd. Undantag ska kunna göras för personer som besitter behövlig yrkeskompetens.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 och lyxliv för ett fåtal makthavare. Och det har vi ju sett här nu med Zimbabwe och Uganda som skräckexempel. Vad beträffar svensk bistånd. Det måste vi ändra på. Ja, förra veckans program så vår kollega Arnold Boström hade en rapport om vårt riksdagsmöte i Karlstad. Men vi ska bara göra lite kompletteringar där. David, du får börja. Jag kan börja här nu när vi pratar om riksdagsmöte då. Och säga att det man helt eh, konkret kan konstatera i alla fall, det är att eh, enigheten är mycket stor och tydlig inom partiet. Eh, journalister kan definitivt inte tala om splittring, eftersom, eh, ja det har man ju gärna velat göra då, hävda tidigare. Eh, men partistyrelsen, partistyrelsen valdes ju om på nytt, med några få mindre utbyten av ledamöter då. Men eh, annars var det i stort sett samma. Och... Eh, det finns ingen misstro heller till att tala om där här, då, eftersom man har varit då pass eniga i det här beslutet. Eh, sen visade det också att eh, partistyrelsens förslag fick mycket stort gehör av eh, mötesdeltagarna. Så det enda man egentligen satte sig emot det var ju det här med parti, partistyrelsens svar på den här motionen om sänkt bensin- och dieselskatt. Som jag skulle vilja prata lite grann om här, en liten stund bara då. För att eh, när det gäller just den motionen så, som fick bifall då, så... Vill jag komma in med några av mina egna synpunkter här Jag tror ju själv inte att bilkörandet skulle minska Särskilt betydande ifall priserna skulle fortsätta gå upp Som det nu har gjort Jag tror inte heller att det skulle öka avsnärt Om man sänkte de här skatterna Utan skillnaden här Om det vore tal om sänkning Det är ju att människor istället får mer pengar över till andra utgifter Som i många fall kan anses vara nödvändiga Människor blir istället mer köpkraftiga Uh, man, då kan man istället här nöja sig med att få in momsen där, då. Och uh, när vi talar om det här nu med uh, det här uh, miljöaspekten på det hela så kan man ju gå in på det här med global uppvärmningen då, som man talar mycket om. Uh, man får inte glömma då att klimatet är stat, det är inte statiskt, klimatet, utan det är under ständig förändring. Så man kan säga att på, för bara 500 år sedan så fanns det ju faktiskt vindgårdar i Sverige. Uh, och vi är ju nu på väg mot en kall era, så temperaturen är ju på väg ner i det stora långa loppet. De senaste nederbördsfattiga vintrarna kan, kan ju lätt lura människor och få dem att tro att den att globala uppfärgningen har någonting med det att göra. Men det växlar ju i och för sig va? Samtidigt så kan vi ju se hur Kina och Indien börjar närma sig industriländerna och är på väg upp nu. Så man talar gärna om gröna produkter. Uh, det är någonting som de moderna västerländerna är ensamma om, om att kunna framställa. Uh, därför att uh, det finns ju ingen modern maskinpark direkt i, i Indien och Kina. Utan man får nöja sig med det, den kvalitet man har då. Men här, de västerländerna som till exempel USA och Europa, vi kan tillverka gröna produkter då. Uh, och det är därför jag tycker jag inte heller att det, är till, det kan inte vara någon tillfällighet att... Uh, att USAs tidigare vicepresident, Albert Gore... Han har ju givit ut en bok om just global uppvärmning. Som man dessutom har vunnit pris för. Så det är nu först börjar man ju tala om det här med bilavgasernas inverkan på miljön. Men de har ju ändå existerat under decennier. Så man kan ju tycka att det är konstigt att det är nu som åtgärderna måste vidtas. Mm, tycker jag ju. Ja, jag vill bara komplettera då... Karlstad-mötet med att SDU med Erik Ankvist i spetsen har polisanmält statsminister Reinfeldt för landsförräderi. Mm. Det är alltså då att han skriver på det här Lissabon-fördraget som innebär då att man flyttar makten från Sverige till Bryssel. Eh... Sen vet jag inte om det är för att testa eller om det, ja, eller om det är riktigt på allvar. Jag antar att det antar jag Men det kan ju bli prioriserande. Jag förmodar att vi har kollat ordentligt i lagböckerna att vi hittat det någonstans säkert att det är Fredrik. Annars hade, det, hade vi inte gjort det. Men det möttes ju av stort jubel i Karlstad till hela församlingen. Så det ska bli intressant att följa hur, hur det blir med det där. Men vi räknar ju med att, att polisen tar i tur med det där. Mm. Ja, kära lyssnare, vi ska redan nu gå på första polsmelodi för vi kommer ägna tiden till rätt mycket musik inte minst att vi ska hedra Norge på 17 maj men jag har hittat en intressant eh, inspelning från 1940 av ett amerikanskt storband som heter Freddy Martin, hennes orkestra och den heter passande nog efter Karlstads bål och där står det på skivkonvolutet en vinylare då att det står Norwegian folktun, men, men det låter ju väldigt svenskt så det ska nog vara Swedish folktun. Jag kan berätta lite en kul grej i den här orkesten. De var över till Finland eh, för att träffa Finlands eh, amerikaner. Jag vet inte om det här var före eller om det var efter kriget. Men Jean Sibelius levde i alla fall. Och han lev, dog i 1955. Och eh, det var ju vanligt på de här storbannen att man tog gamla klassiska stycken och gjorde det i swingetappning. Det, det var vanligt att man gjorde. Och då hade de gjort det med ett av Jean Sibelius stycken, Vals Trist. Och de var kontrakterade minst ett par veckor på, en, på ett hotell där eh, Sibelius var stamgäst som eh, lunchgäst eller middagsgäst. Och eh, de hade tränat in det där ordentligt och ville hedra Jean Sibelius. Eh, och när, när han var i antagande då, när han visade sig dörren där, så drog de igång då orkestern här, Vals Trist, var, var på... Jean Sibelius vände på klacken och, och gick ut. Han tyckte väl att det var ett helgerån mot hans komposition. Och detta eh, eh, orsakades... Den, denna, denna incident då blev då att eh, hotelldirektören sa upp hela kontaktet med orkestern. Eh, och eh, det, det var ju deras stora inkomst här på den här turnén. Så de var tvungna alltså att sälja alla sina instrument för att få biljetter till, till resan hem. Man var båt på den tiden då antar jag. Så så kan det gå. Men nu ska vi alltså höra på en inspelning från 1940 med Freddy Martins hennes Orkester som heter Ötter Karlstads Bål. Varsågoda. Ja kära lyssnare, det var svensk folkmusik i amerikansk storbandstappning av Freddie Martin NS Orchestra. En inspelning från 1940 och titeln heter Ötter Karlstads Bål i och med att vi har haft riksdagsmöte därför. Två veckor sedan. Ja kära lyssnare, ni lyssnar alltså på Radio SD i Sverigedemokraterna. Din nationella röst i Eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och eh, vi, ska gå lite, vi ska släppa då riksdagsmötet och gå vidare på lite andra ämnen David. Mm, lite nyheter här. Jo för att jag läste i den här Metro som är gratis för, här i veckan. Det eh, stod på deras ledarsida här att 250 stycken lärare i Stockholm ska bort. Jag vet inte vad de borgerliga väljarna tycker om det Men vi Sverigedemokrater tycker i alla fall inte om det Som det ser ut idag så är det alldeles för få lärare Särskilt bland invandratäta skolor Så behövs det ju fler lärare per antal elever Dessutom när man säger att det finns ett budgetöverskott Då tycker man ju att det mm. är väldigt märkligt mm. ja. ja och sen så har vi då Vårt kära försvar som snart är ett minneblott, va Arméns stridsförband ska ju halveras och mängder av försvarsenheter ska läggas ner. Det är ju sista dagarnas eh, nyheter här. Eh, och eh, Syrien och Tolgfors märker man ju att de är i konflikt. De har återhåll ilska. Eh, men sen har ju inte försvaret förvaltat skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Som man kan ju kritisera här från, från båda håll. Det kan från Finland som har ett billigare försvar och ett betydligt starkare försvar än vad Sverige har. Och ja, vad har du för synpunkter på det där? Jag kan ju säga säger att enligt nyhetssändningen på tv igår så säger man ju det att svenskarna saknar tilltro till försvaret. Över 70 procent av svenskarna tror inte att vi har ett adekvat totalförsvar Och sen till det skulle jag ju lägga till det här debattprogrammet då Adaktuson. Visserligen var det ett tag sedan den 12 april 2007 där i de möter Erik Ullenhag, folkpartiets partisekreterare. Där säger han då jag hävdar Ullenhag att eh, bestämt att vi inte har i behovet mer omfattande totalförsvar. Men eh, vi ser ju här att svenskarna börjar hävda motsatsen. Mm. Ja, man ser ju här eh, Putin, ja, han sitter väl kvar som någon, ja, får en uppgift ändå när man har lämnat över klubban. Till en mm. annan person då, då. Men man ser ju hur, hur de drar tillbaka utvecklingen mot i sovjetstil. Mm. Och för, förbjud, alltså det var ju bara, han tillät ju den opposition han tillät. Mm. Så var det bara kommunisterna och Sirinovskys parti som, som stödjer då Putin då. Sen övriga positioner tillåter han ju inte. schackspelan schackspelaren. Ja ett, ett parti då, då. och mm. uh, de är ju förföljda. Och man ser ju här hur de beter sig med, med giftmord på uh, gamla avhoppade KGB-agenter och journalister som de då dödar. Det, det kommer ju från högre instans, det är ingen snack om det. Och, uh, nej, det, det uh, Ryssland är på väg att inte bli så trevligt land. men Jeltsin gjorde ju faktiskt sina insatser. Mm. Ja, meningen är väl i alla fall att vi måste kunna klara oss så pass länge. Ifall, ifall Ryssland skulle invadera så ska vi väl klara oss så pass länge tills vi får hjälp från väst. Va? Och vi senars mm, också. Ja. Men då har vi ju det här med, med NATO. Vi säger vi är ju ett, ett alliansfritt parti eller förordrar att Sverige ska vara alliansfritt. Men i praktiken så personligen så tycker jag nog, är, är vi är nog med i NATO i, i Napot och vilket fall som helst. För vi, vi, vi räknar ju tyvärr att åka snålskjuts om, om det då. Skramlar vapen i öst så räknar vi kallt med att få stöd av väst och, och, och USA. Så vill lika med att bo med i NATO då, då och, och inte åka snårskjuts. Ja, särskilt när man gör sådana här NATO-övningar, flott NATO-övningar på svensk vatten och, och, utan att svenska försvaret överhuvudtaget reagerar. Mm. Svenska regeringen reagerar inte på det mm. överhuvudtaget. Då. Det, det man, man bryr sig inte. Vi har, det är lite hyckleri. Ja. Vi har ju liksom Sverige... Svenska regeringen har ju med egen att vända kappan efter vienden, va? Men, men det är vad vi personligen tycker, David och jag, att det borde gå med i NATO. Men, men partilinjen är ju alliansfritt. Vi får väl se vad som händer i framtiden med det där. Men då, jag lyssnare, nu är det en kulturpersonlighet som tyvärr har lämnat oss. Nämligen Kalle Sändare som hette Karl Axel Ternberg. Han var ju känd för de här busringningarna. Och han var ju alltså en mästare i improvisation. Han var jazzmusiker från början i sin ungdom. Men den översatte han då i improvisationen i talets gåva. Och eh, många tror att han var först med Men det var inte. Jag tror att Martin Ljung faktiskt var först med busringar på 50-talet. Den kallade sändare i på 60-talet. Sen kom en modernare vann på 90-talet. Det här då. Där Christian Luk och, och Fredrik Lindström och Henrik Schyffert var med där, den trion. Och de hade ju fått inspiration från Kalle Sändare. Jag tycker ju båda är ju vansinnigt roliga. Men det är... Det skiljer sig lite grann. För att, och det har de sagt själva att Kalle Sändare eller karl Axel Ternberg var suverän på. Det var att han var alltid vänlig. Och det, då är man alltså nästan ett snäpp över för Hassan. Nu kunde ju vara lite småelakt. Och så har vi även Pippi Rull med Olle då, men, men karl Axel Ternberg, karl Sändare var ju helt otrolig på sina improviseringar. Så ni ska höra då ett smakprov självfallet. Och eh, jag kan bara säga lite han, han ringer då till eh, Falun då han då själv vill öppna ett meditationscentrum i Falun. Så han ringer då för att sondera terrängen lite grann så ska vi höra då få se hur, hur det går. Varsågoda! Ja, det var alltså Karl sändare Carl Axel Ternberg. Ni hörde här, alltså mästaren i improvisation och Alltid lika vänlig. Det finns ingen som slår honom på det. Som tyvärr då har gått ur tiden. En del av svensk kultur och kulturarv. Ja då ska vi gå vidare här. Och jag vill nog prata lite om de här. Eh, om dödsmisshandeln. Eller mordet på Ricardo Campadioni. Och de har ju fått sänkta straff där. Till vad, ett års slutenvård. Eller någonting mm. sådant. Och eh, det är ju egentligen ett hån. Och det är det här med i Sverige som har tydligen eh, balatur kan vi kalla det för. Just det här med eh, uppsåt och orsak och verkan. Mm. Det här, det här det, det är hemskt hur det har utvecklats. Typ så här, jag stack kniven 20 gånger i bröstet på honom, men min avsikt var inte att döda. Och de här, det är så synd om de här kriminella, för de, de, de vet inte det här. De har inte fått lära sig att det är farligt att leka med tändstick. Och då menar jag, orsak-avverkanbegreppet, det är utvecklat runt tio års ålder. Och jag vill faktiskt säga att de här kriminella personerna, de, de är specialister på orsak verkanbegreppet. De vet precis vad som händer. Det såg man med Anna mördare, mm. som inte nog med kniven i Annalind utan vred om den. Ja, dessutom ska den ju på flera olika ställen så att det blir svårare att operera. Ja. Den skar ju också. Ja, och eh, man kan dra paralleller här med Lindom, och Alexander. Eh, I det här lindom då så var det ju en äldre man som blev rånmördad. Det var två stycken som sig in i stuga. Man vet att någon hade mördat, men de skyllde på varandra och satt i häktet i ett år. Och gick fria och fick alltså skadestånd för att de satt inne ett år. Båda två, för man visste ju inte vem då. Var på då den här mördarens dotter sa jag inte nog, men vi vet ju att, att de har mördat min pappa och nu ska de få betalt också. Och det där blev ju väldigt uppmärksammat. Och när det här, då hände med Alexander, polismorden då, där det var tre, tre stycken där med, vad heter de nu? Kommer du ihåg det? Ja, Jackie. Just det precis. Ja, och, och Olsson var. Ja, ja, och sen var det, det Alexander. Ja, just det, Alexandersson, mm. ja. De blev ju dömda kollektivt, så att man vill inte ta, ta upp det här, eller att det skulle å, återupprepas det med Lindon. Men det här med Ricardo Campinione, är ju tillbaka där igen. Mm. Eh, att jag tycker de borde bli, bedömda, borde bli dömda allihopa. Men sen kan ju finnas någon som försöker aktivt att motverka. Det måste man ju ta hänsyn till också. Men eh, det är ju ett hon att eh, hu hur man kan ha gällande människor. Det var lika med här på Kungsgatan. Mm. Så att det, det, det är, det är vidligt att det får gå till på det sättet. så har vi även det med Rödeby. Där, där var det faktiskt nästan tycker jag för långt åt andra hållet. Det var en familj där som blev trakasserad. Mm. Och det ran över på, på pappan där. Men det, ja, där, där var det nästan för långt åt andra hållet. Jag trodde att han skulle få någon större. Han borde fått större påföljd tycker jag. Mm. Men eh, han gick ju fri, vad jag vet. Det, det var konstigt vårt det. det mm. Där får vi ta i tur med när vi kommer in i Riksdagen. Ja, det var jag åtminstone. Det var väl ändå Vallandek, eller ja, någon form av. Ja, då, någonting. Ja, precis. Ja, precis. Sen kan jag inte låta bli att kommentera det här med hemskheten som har hänt i Österrike. Den här mannen som har hållit en familj då enlåst i, i 24 år så jag har jag sett svenska mediekommentarer åtminstone vid två tillfällen. Eh, att man då blandar ihop Hitler och Haltenbrunn och Jörg Haider och ett auktoritärt samhälle och så drar man paralleller med det. Vad har det med det att göra? Och har, har man gjort liknande paralleller det har man ju inte gjort då med den här Chikatilo den här massmördaren då, den ryska statsmördaren eh, i, i, i Ryssland en fem Massmordåren hade väl en 30-40 stycken Och då dog man ju inte upp Lenin och Stalin Vilket man heller inte ska göra För det har ju inte med det att göra Det är väldigt märkligt För att man Jag ser det som så att man vill smutskasta Hela det österrikiska folket Ja, eller, eller för att inte tala om Jämföra då med balkongknuffningarna I Sverige här då Ska man skylla dem på Göran Persson kanske då? Ja, be, be, precis va det, det var ju också en bra parallell Verkligen Eh, ja, vi hinner väl några ämnen till innan nästa pausmöderi här vi halvtid. Mm. Stockholm City, du nämnde Meter, Stockholm City, gratis gratistidning. Där stod det ju då vilka kommuner som är bäst på integrering. Och då Gnorsjö, alltså som är det här företagare, kommunen nummer ett, låg i nummer ett. Men så nummer två kom Bordkyrka och så nummer tre så det täljer. Det har jag lite svårt att förstå då med, med all kriminalitet. <hör> Vad menar de då? Menar de att integrera svenskarna eller menar de integrera nyanlända? nyanlända. Ja, okay. ja. Måste, och då har vi en väldigt bra eh, artikel på, ni går in på sd och så går ni in på Mattias Karlssons blogg och eh, den lyder så här då med, med tanke på det här kommunerna då som är bäst på integrering hans överskrift lyder är detta det bästa mångkulturen har att erbjuda. Eh, och de som låg sämst till kan ju nämnas Nynäshamn Dandrid och, och Värmdö Så var det med det Ska vi ta pausmelodi då David? <hör> ja det kan vi väl göra Stefan du, äh, du minns väl vad vi, Hur vi tog oss till riksdagsmöte Vad för slags motorfordon vi färdades i ja, Det är så dåligt på bilmärken Men det kan vara en Ja just ja, det, är så, Volkswagen Minimus ah, okay. bus, Så att äh, då kan vi väl ta och lyssna på Någon som också har rest i just den Volkswagen, men nu rör det sig om en, Den så kallade bubblan då, eller som det heter på tyska då Volkswagen Käfer Ja, kära lyssnare, den folkvagnen, den bröt tydligen ihop där. Så vi får fortsätta här i ämnena. Eh, jag rekommenderar ju faktiskt att ni ska gå in på vårt partiorgan stkuriren.se så har vi väldigt fina artiklar där. Eh, vi har ju bland annat att Norge fruktar invandrarboom. Och vi har ju att. Som inte tidigare nämnde, låt inte Sverige stå försvarslöst. Sen eh, kommer vi nu till eh, examenstider och eh, traditionell skolavslutning i kyrkan är en demokratisk rättighet för våra barn. Det tycker jag också att ni ska gå in och titta på på våran eh, he, eh, sd då. Och eh, vad säger du David? Går, går du att spela det här folkvagnen eller är det Ja det verkar som att Sändan slog ifrån. Sändaren? Det var inte ja. fel på... Nej. Så vi kan göra ett nytt försök alltså? vi det. Vi gör ett nytt försök igen. Och då ska ni få höra här lite grann om Volkswagen. Det är ju alltså världens mest tillverkade bil. Det gick vi om till fordon för inte så länge sedan här. Så att vi färdas ju med Volkswagen då till vårt riksdagsmöte i Karlstad. Och vi ska alltså nu här, jag står här i förbindelse med vår djutekniker här, Georg, ja, och jag. Och har kan passa på att säga att ansvarig utgivare för denna sändning är som vanligt Arnold Boström. Vi ska nu se här vad djurtekniken här, om han får igång sina maskiner och apparater. Eller om det var något sånt här sändningsstörning. Eller vad det nu var frågan om. Är vi klara? Nej. Vi är inte klara ännu? Nej. Det är det inte. Eh, då ska vi passa på faktiskt här. Jo, nu är det på gång här. Då ska vi få höra Volkswagen. där, kära lyssnare. Ja, kära lyssnare, det gick inte så bra gång nummer två här. Det är, blir något knas här och tekniskt fel. Men eh, det var, vi skulle spela lite upp här hur det åker Volkswagen då. då. Det, vad var det för melodi det vi egentligen skulle höra? Ja, med? det var en väldigt eldboll. Alltså, Ett eh, tysk, eh, tysk synband. Som, som skulle spela för oss här. Men eh, vi fortsätter väl i program då, Och eh, du lyssnar till Radio Esti då. Slagdemokraternas röst i eh, närradion. Och vi fortsätter med programmet till klockan 15 nu. Ja kära lyssnare. Jag vill faktiskt passa på här att. Ja man sitter här. Vi sitter här i opposition. Och eh, det är ju nästan lite som man skäms. Eh, om man jämför i andra länder vad som händer och sker och vi på Radio ST vill ju passa på att sända våra tankar till offren och de anhöriga i Kina och Burma som får utstå saker och ting som vi inte kan föreställa oss med tusentals döda och... Vi kommer ju inte i närheten med våra naturkatastrofer här med lite översvämda älvar och, och gudunorkan där det är några enstaka dödsfall. Och då, då får man sådana här tankar att man sitter här och klagar på regering och uh, sådant och det finns ju liksom inga proportioner. Jag, jag träffade en tjej från Etiopien för några år sedan och pratade just om det här hur och hon kommer ju från ett av världens fattigaste länder men hon, Lättade mitt samvete något, i alla fall. Någon sa så här, ja, vi skulle bli, bli precis likadana om vi hade chansen. Det vill säga, Jag vill säga det. att det är, ju, är det, närmare fem miljoner människor som är hemlösa där nu. Så att, mm. Vi får väl se hur många som tar sig till Sverige. Ja. Här är vi folk som har skyddsbehov. Eller ja, i alla fall behöver ha ja, flykt. De, be de behöver alltså till ett nytt hem. Mm. Ja, vi. Om vi har råd att skicka hjälp ner dit nu. Mm. När vi har... Uh, uh, jag kastat bort massa resurser då på, på våran, vårat mångkulturella projekt. Ska se om det finns några pengar även att hjälpa en mm. piller där nere i Börma. Visst. Uh, ja, så får ju då uh. kritik här att uh, deras sätt att bygga hus har väl inte varit alldeles lysande. Så kom jag in på det här med olympiaden uh, det här med bojkott och så. Alltså, när IOC utsåg Kina som värd för olympiaden sommarolympiaden nu i år. Så då, då borde man ju ha protesterat då. Eh, boykotta då. Eh, det är ju några år sedan. Det mm. ganska många år sedan man utsåg Kina. Nu kan man ju inte hålla på att boykotta när ett land och bygger upp. Då för massvis med resurser och pengar bygger upp. Eh, så då är det är för sent att boykotta. Eh, Sen har ju Kina varit lite osmart där med Tibet- så hade de ju världens chans att visa en mjukare, vändig sida mot Tibet. Men det var ju aggressivt. Då, då hade de ju fått väldigt mycket reklam inför Olympiaden. Det tycker jag var lite korkat, att de mm. körde en aggressiv linje De hade ju världens chans att visa en demokratiseringsprocess. Men det är ju så att det är en enpartisk stat. Och det är ju det enda landet i världen där man då kombinerar kommunism och kapitalism. Alltså det är råkapitalister- kineserna smarta affärsmän, duktiga affärsmän. Ja. Ja, jag tror att det, det har väl varit väldigt, väldigt kommunistiskt. Och så har man släppt mer, vart efter va? släppt av mm. kommunismen och börjat gå över till kapitalismen mer och mer. Och det är därför man ser mer och mer framgång också. Så. Ja, och det det, är, visst. Och det ser de ju här i Shanghai och Hongkong vilka möjligheter det ger då, med, med handelt för, för om, om, omvärlden. Då. Men det, det är ju den kinesiska kommunistiska regeringen är ju. Paranoida för att om det skulle visa sig, ta det här med en gång till exempel, som vart de är förföljda och som var klädda i gult. Men det skulle visa sig att det blev flera eh, organiserade filatelister, frimärkshandlare i Kina, som överskrider antalet till de som är medlemmar i kommunistpartiet så kommer de slå ner, slå ner filatelistföreningen då. Och eh, de är ju väldigt rädda för, för eh, att eh, släppa från sig ordet. Det är ju en enpartistat. Och eh, bara de låter Taiwan vara i fred. Det, jag tror inte de vågar göra någonting annat. Ja, kära lyssnare, vi ska faktiskt hedra Norge på självaste 17 maj. Och det gör vi nu genom att helt enkelt spela deras nationalsång. Varsågod! Ja, kära lyssnare, nu hedrade vi Norge på Norges nationalsång den 17 maj med deras nationalsång. Ja, vi älskar detta land. Och nu äntligen så är tekniken i funktion här. Vi har med för det. Abro vinken där. Ja, David, du har något? Ja, jag tänkte ta upp en artikel här som SVD skrev den 4 maj. Och rubriken är då S och SD slåss om Per Albin. Så jag läser rakt av här vad som står. Sverigedemokraterna avslutade på söndagens sitt riksårsmöte i Karlstad. Partisekreteraren Björn Söder lyfte sitt tal till partivännerna fram två personer som sannolikt skulle vara Sverigedemokrater idag. Den ene skulle vara författaren och Nobelpristagaren Selma Lagerlöf som skildrat svensk kultur. Den andra skulle vara skaparen av det svenska folkhemmet Per Albin Hansson. Partisekreteraren citerade Per Albin Hanssons folkhemstal från 1928 och ett fosterländskt tal efter krigslutet 1945. Mm. Det är Sverigedemokraternas vision av Sverige som Per Hansson talar om. Eh, slog Björn Söder fast och manade till kamp. Men Socialdemokraterna slår bakut. Om det är verkligen läst Per Hanssons tal framgår ju att hans vision innehåller inga styrbarn eller tillbaka satta. Det är direkt provocerande eh, när det omvänds av Sverigedemokraterna som är ett parti vars eh, livslöst handlar om att ställa människor mot varandra eh, säger regionalrådet Mats Johansson i Blekinge ordförande för Socialdemokraternas demokratigrupp. Han tillägger, detta ingår i Sverigedemokraternas sätt att förändra sin image och sin historieskrivning. Per Albin Hansson var Socialdemokraternas ledare när våra företrädare tog kampen mot nazism Björn Söders företrädare i, i eh, företrädaren rörelse han finns eh, den för, eh, rörelsen då som han företräder eh, finns i stod eh, för helt andra värderingar under andra världskriget min kommentar här bara eh, vår rörelse existerade inte ens då så att, eh, det är bara min kommentar då. så fortsätter jag i artikeln här då Författaren Anders Isaksson har skrivit en omfattande biografi över Per-Albin Hansson. Eh, kidnappade döda personer är vänlösa. Eh, man måste se i vilket sammanhang det här orden uttalades. I sak hurrade Per-Albin Hansson först flaggan och var väldigt nationell under 1930-talet. Det fanns sådana strömningar i många stater, men Per-Albin var inte negativ till invandring. Om Per-Albin levt idag hade han förmodligen varit ganska lik Göran Persson- Möjligen ännu mer auktoritär, säger Anders Isaksson. Och det var Mikael Holmström som skrev artikeln i SVD. Jag vill bara kommentera här att Fabien Hausson hade inte varit negativ till invandring. Nej, men kanske han hade varit negativ till massinvandring i de här mängderna som har haft. Mm, det är två helt skilda saker. Ja. ja, vi ska prata lite om svensk kultur här. Och eh, jag vill att ni har papper och penna redo. Det är om vårt kulturarv. Ytterligare en musikkår är nu nedläggningshotad, alltså Karlskronas musikkår, där hade vi årsmöte förra året. Och den orkestern eller kåren då har anor från 1685. Och där tycker jag att ni som lyssnare ska gå in och skriva på en protestlista och det kan ni göra på nätet. Och då går ni in på www. och sen i ett ord här nu bevara marinens Alltså bevaramarinensmusikkar.se Och då vill jag att ni skriver på den så kanske man kan rädda den här orkestern. Inte nog med att man lägger ner försvaret utan nu ska vi även lägga ner våra musikkårar som är ju då har med försvaret att göra. Så inte ens det ska vi få ha kvar. Det är stor skandal. Eh, sen vill jag prata om något roligt här vad det gäller svensk kultur. Här. Att den, ni vet den här... Ostindien från Göteborg alltså som är en replika på originalet som var på då under ostindietiden då från 16- 1700-talet då som hade som slutmål här i Kanton tror jag var i Kina som nådde det målet för något år sedan eller två år sedan De lämnade nu här igår Hemmahamnen i Göteborg och seglade förbi Nya Elsborgs fästning Inför sommarens seglats i Östersjön. Så den har gett sig ut här nu på en, en resa här på drygt tre månader. Och visar upp sig i städerna kring Östersjön. Och det är 15 hamnar som ska anlöpa, så det kommer vi nog få följa här i, i media. Sen imorgon här om det är fint väder. Ja även om det är lite småkulet där som det är nu. Så tycker jag att ni ska eh, beskåda den beridna vaktparaden. I morgon. Det är alltså Livgardets kavaleriekasern som förbereder sig här. Då och möt soldater, officerare och hästar och besök de nya fina stallarna. Dragonmusikkåren visar upp figurativ marschmusik till häst. Och det är imorgon då, 18 maj, klockan 11.30. Och, och det är vi vid kasernvakten Lidingö vägen 28, T-banan station. Och högvakten avmarscherar klockan 12. Och 25 och besöket avslutas med visning av stallarna. Och eh, det tycker jag det är intressant. Och där kan jag också gå in och stödja föreningen för den beridna högvakten. Genom att bli medlem, 200 kronor på plusgirot 90-1550-4. Och vi har lite eh, internetadresser där. Vivivena, eh, tar jag inte med det vet ni det. Livgardet mir.se beridnahogevakten.se fomusk.mil.se Det är ni, vi som är patrioter är intresserade av det. Ja, varsågod, jag vill bara passa på att göra lite reklam här nu när Stefan gör det så jag kan säga det att den här dokumentären då, Obsession, eh, Radical Islam's War Against the West, Tycker jag är väldigt bra för den visar en någorlunda opartisk bild. De, de mest kritiska kanske blir mindre kritiska medan de som är ovetande blir upplysta. Så att den här tycker jag är väldigt bra och den kan ni hitta genom, ska ni kunna hitta genom youtube.com i alla fall. Och det är alltså Obsession: Radical Islam's War Against the West. Sen vill jag också värma lite för den här filmen. Flyga drake också, som är bioaktuell. För den är ju, man kan tro att, att det handlar om någonting, men sen så när man ser den så är det mm. ja, någonting annat, annat helt enkelt. Det jag inte vill göra reklam för den här tv-såpan rent hus. Det var det absolut vidrigaste jag har sett. Där, där kommer då hem ett städpatrull och städar upp då, där där är hem, där är liksom, ja... Jag behöver inte gå in på detaljer, men det, det är så vidrig så det kryper alltså. Och Lägenhetsinnehavaren verkar liksom tycka- att det här är ingenting- och skrattar och har så det. Är alltså... ja, jag förstår ingenting. hur man då Men det säljer tydligen. Men jag kan inte titta på det i alla fall. För det, då är man blir direkt illamående. Men det visar man alltså- sånt skit på ren svenska i, i tv. Men det säljer tydligen då. Det, ja, det är hemskt. Sen Sossarna. Nu är jag inte någon känga till kommunisterna. Nu är jag en känga till Sossarna. Eller känga, vad ska jag säga- det beror på hur trovärdigt det är. Men, men sossarna som har varit alltså småföretagarfientliga i 30 år, de gör nu en hel omvändning över en natt. man har hört då på Mona Salins och Lotta Grönings uttalande. Och speciellt Lotta Gröning måste jag verkligen säga till henne. Hon låter ju faktiskt väldigt trovärdig. Och de är ju självkritiska här att de har varit väldigt småföretagarfientliga. Men det är ju Raga Röster självfallet, det är det det handlar om. Men, men jag tror att det finns en ärlig, självkritisk för att de pratar om det här i och med att de säger att de har varit dåliga på att vara värna om småföretagarna, för nu ser vi här stora företag har inte åstadkommit några nya jobb, de har tappat jobb istället och lägger produktion utomlands och det säljs och då har ju sossarna insett nu eh, att det, det är småföretagarna, det är ju där det jobben finns. De har just, det är där de nya jobben har skapat. Och eh, ja, vi får väl hoppas att de menar vad de säger men det, det kan ju vara valfläsk för jag litar inte på dem. Jag tror att de har någonting i görningen måste jag säga ändå. Vi får väl se här om de återtar makten 2010 eh, hur mycket sanning det ligger i, i där? Eh, absolut. Eh, ja, kära lyssnare, vi ska nämna någonting här om eh, kulturarv har gått igenom och det där också. Och vi, SD, Ja, SL, förlåt. SL har ju blivit anklagad för att vara rasistisk. Och eh, för att de då har stängt eh, i alla fall en tunnelbanestation i tjänsta. Och då har ju då en del blivit skogstokiga och skickat in insändare och anklagar SS för att vara rasistisk. För att det är invandrare som bor där. Och tror de att de gör det för att det är roligt. De begriper ju inte det att de, de slår sönder och hotar folk. Och personalen. SS-personal. Och jag menar, SS-jobbade ju väldigt eh, blandade nationaliteter. Så det vore ju märkligt om de bomade en av, av rasistiska skäl. Men... men och, jag kan inte begripa hur de hur, hur kan få det till det. Ponera om, om det skulle hända en liknande vid Kalaplan. Att det är liksom Bratz eller det är svenskar då som slår sönder och, och, och så bor man igen Kalaplan då. Skulle då samma person anklaga s för att vara rasistisk mot svenskar knappast? Ja, eller kanske <laughs> förentliga mot eh, klass för eller vad ska man säga? Mot, ja, eh, ja, det är väl det. <laughs> ja. Ja, det var väl inte så mycket mer vi behöver säga idag utan vill ni skriva till oss så skriver ni på SD-box 20085 104 60 Stockholm. Och det går alltså att ringa till kansliet och beställa infobeställningar eller för eventuellt medlemskap. Ni kan göra infobeställningar, gå dygnet runt men den är manuellt betjänad med vardagen mellan 10 och 17. Och eh, det gör ni på 0050 och ni som inte bor i Stockholm då så har ni 08 innan. Va? Och eh, vårt partiorgan står det mycket intressant, det är då www.sdkuririn.se och vår hemsida lyder www.sverigedemokraterna.se Och sen har vi då en intressant eh, sajt som heter stblog.se. det finns mycket intressant att se där också. Så att vi ska avsluta den här sändningen med att hedra Norge. Mm. Och eh, den stora, den största norska kompositören, det är ju självfallet Edvard Grieg som levde mellan 1843 och 1907. Och eh, nu vankas ju bröllopstider så här års på vår och för sommar så att eh, jag har valt ett stycke som heter ett mycket pampigt stycke som heter Bröllopsdag på Trolldhagen som han komponerade då 1896. Så att, eh, ja, David Bergqvist. Mm. Nej, det finns väl inte så mycket mer att säga. Nej, och van nu... Arnberg vi tackar för oss då. Ja. Och nu hinner vi faktiskt spela hela stycket här för en gångs skull. Och det hedrar vi i Norge på 17 maj. Och det har vi gjort med nationaldagen Eller nationalmarschen Och nu kommer Edvard Grieg med bröllopsdag På Trollhagen Och vi hörs igen Det ordinarie sändning är då lördagar Klockan 14 och det är en ny grupp Nästa 14, den här sändningen sänds I första repris Imorgon söndag klockan 9.00 Och även en andra repris på torsdag 20.30 Så vi tackar för oss här på Radio SD Med Edvard Grieg, bröllopsdag på Trollhagen Varsågoda, på återhörande Hej då! Hej hej.